Enuma Elish povestește originile lumii pentru a-l slăbi pe Marduk. În pofita reinterpretărilor, temele sunt vechi. Mai întâi, imaginea primordială a unei totalități acvatice non-diferențiate în care se distinge prima pereche, Apsu și Tiamat. Alte izboare apreciază că Tiamat reprezintă Marea și Apsu, masa de apă dulce pe-n tinsul căreia plutește pământul. Cu atâtea alte divinități originare, Tiamat este conceput atât femeie cât și bisexuat. Din amestecul apelor dulci și al apelor sărate s-au născut alte cupluri divine. Nu se știe mai nimic despre cea de-a doua pereche, Lakmu și Lakamu. După o anumită tradiție, ei au fost sacrificați pentru a crea omul. Lakmu se scrie L-A-K-H-M-U. Lakamu se scrie... L-A-K-H-A-M-U. -a Cât despre al treilea cuplu, Anșar și Kishar, numele lor înseamnă în sumeriană totalitatea elementelor superioare și totalitatea elementelor inferioare. Vremea trece, zilele s-au întins, anii s-au înmulțit. Din Hieros Gamos al acestor două totalități complementare se naște zeul cerului, Anu, care la rândul său îl naște pe Ludim Dimud. Egal ea. Nu din se scrie n-u-d-i-m-d-i-m-m-u-d. -m -m nota 5. Din marea triadă sumeriană lipsește Enlil. Locul său a fost luat de marduc, fiul lui ea. Egal -chi. Închei nota. Prin zbenguielile și țipetele lor, zeii cei tineri tulbură odihna lui Apsu. Acesta se plânge lui Tiamat. Citez. De nesuferit îmi e purtarea lor. Ziua nu mă pot odihni, noaptea nu pot să dorm. Vreau să-i nimicesc ca să pun capăt lor. Ca liniștea să domnească pentru noi și în sfârșit să putem dormi.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 și după ce îl lănțuise, îl ucide. Ea devine astfel zăul apelor, care se vor numi de acum înainte Apsu. În sânul lui Apsu, în cămarea sorților, în sanctuarul arhetipurilor, soția sa, Damkina, îl va naște pe Martuc. Textul exaltă gigantica maestate, înțelepciunea și atot puterea acestui ultim născut al zeilor. Atunci Anu răia atacul împotriva strămoșilor săi. El stârni cele patru vânturi și ivi valuri pentru a o tulbura pe Tiamat. Zei lipsiți de odihnă se adresează mamei lor. Citez, când l-au ucis pe Apsu, soțul tău nu l a ajutat. Ei te-au ținut departe fără să spui un cuvânt. închei citatul. De această dată Tiamat se decide să reacționeze. Ia făuri moștri șerpi. Marele leu, demon furioși, precum și alți purtători de arme necruțătoare, neîngroziți de luptă. Și dintre zeii primii ei născuți, ea îl înălță pe Kingu, chiamat legă de pieptul lui Kingu, tăblița destinelor, care îi oferea puterea supremă. În fața acestor pregătiri, zeii tineri pierd curajul. Nici Anu, nici ea nu îndrăznesc să-l înfrunte pe Kingu.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 El zvârle atunci săgeata care îi spindecă pântecele, îi spușie și îi străpunge inima. Stăpânind-o astfel, el îi ridica viața, îi aruncă jos cadavrul și se urcă deasupra. Ajutoarele lui Tiamat încercară să se salveze, dar Marduk îi legă și le sfârmă armele. El îl înlănțui apoi pe Kingu, îi lua tăblița destinelor și o atârnă la pieptul lui. Apoi se întoarce la Tiamat, îi crăpățe asta și îi tăie cadavrul în două ca pe o scoică. O jumătate deveni bolta cerească, iar cealaltă jumătate pământul. duc înălță la cer o copie a palatului lui Apsu și stabili mersul stelelor. Închei citatul A cincea tabletă narează organizarea universului planetar, determinarea timpului și configurația pământului, plecând de la organele lui Tiamat.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 Întrebați cine a ațițat la răzvrătire, cine a stârnit-o pe tia masă să răscoale, toți rostesc un singur nume, Kingu. Îi vinele și din sângele său ea a făcut omenirea. Poemul povestește apoi ridicarea unui sanctuar, Palatul zeului, în onoarea lui Marduc. Deși utilizează teme mitice tradiționale, enuma ele își prezintă o cosmogonie mai degrabă întunecată și o antropologie pesimistă. Pentru a scoate în evidență valoarea tânărului luptător Marduk, zeii epocii primordiale, în primul rând Tiamat, sunt încărcați de valori demonice. Tiamat nu înfățișează doar totalitatea haotică primitivă care precepe de orice cosmogonie. Ea sfășește prin a se revela ca făuritor al unor monștri fără număr. Creativitatea sa este în întregime negativă.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 Asasinarea lui Absu deschide seria morților creatoare, căci ea, nu numai că îi ia locul, dar schizează o primă organizare în masa acvatică. În acel loc și-a întemeiat lăcașul, a hotărât așezarea a sanctuarului. Cosmogonia este rezultatul unui conflict între două grupuri de zei, dar ceada lui Tiamat cuprinde și creaturi monstruoase și demonice. Altfel spus, primordialitatea ca atare este prezentată ca izvor al creațiilor negative. Din cadavrul lui Tiamat, Marduc făurește cerul și pământul. Tema atestată și în alte tradiții este susceptibilă de interpretări diverse. Universul constituit din corpul unei divinități originare împărtășește substanța acestea, dar după demonizarea lui Tiamat se mai poate oare vorbi de substanță divină? Cosmosul participă deci la o dublă natură, o materie ambivalentă, dar nu direct demonică, și o formă divină, căci ea este opera lui Marduc. Bolta cerească este alcătuită dintr-o jumătate a trupului lui Diamant, dar stelele și constelațiile devin locuințe sau imagini ale zeilor. Pământul însuși cuprinde cealaltă jumătate a lui diamat și diversele sale organe, dar el este sanctificat de cetăți și temple.